«Скільки?» «П'ятнадцять секунд». «Конрад?» «Оголошують», – сказав вийшов кінь другий червоний, який тим часом надягнув на вуха підключені до телевізору навушники. «Вперед!» Сміт розпочав трансляцію. На ковпаку загорілося червоне «Он». Він показав пальцями поза зоною свого погляду. «П'ять секунд». Минуло п'ять секунд, і вийшов кінь другий червоний, змахнув рукою. Вижрен на привітання послав глядачам довгий спокійний погляд. Потім опустив очі, опустив чорну руку, схопив генерала за волосся і міцно шарпнув. Серйозний оголив криві зуби. «Призвище та звання!» – сказав Ксавра з англійською та повторив російською. «Фамілія і звання!» «Генерал Червоної армії Олександр Іванович серйозний!» – закричав серйозний. «Мене викрали польські бандити, які вчинили жорстокий і нічим не спровокований напад, на розташований на території Російської Федерації під Ро...» а -а -а -а -а. Сміт стояв, не ворухнувши головою, не відвівши погляду, не здригнувшись. Яскрава кров потекла з рани після того, як Вижрен одним махом відірвав генералові вухо. Ксаврас меланхолійно подивився на вухо, а тоді кинув його на підлогу. Він підійшов до генерала з правого боку, присів на і з цієї незручної позиції, щоб не заступити картинку для мільйонів телеглядачів, ударив затиснутим кулаком у відкритий для хрипкого крику рот серйозного. Захрустіло. Серйозний напружився, аж затріщали пута. Вижрен відступив. Генерал захлинався кров'ю і зубами. Сльози стікали з-під його міцно заплющених повік. Він увесь тремтів. Вижерин чекав. Генерал виблював. Разом із перетрабленою їжею та шлунковими кислотами пішла кров. Він зробився мертвотно блідий. У яснах під розбитими губами йому бракувало п'яти-шести зубів. Вижен чекав. Ти уйю. ридав серйозний. Ти Йоний сину. Вижрин відірвав йому друге вухо. Серйозний закричав так, що голосне відлуння покотилося аж до далеких приміщень льохів. Він обмочився. Ксаврас викинув вухо і не глянувши. Він підвівся, підійшов до генерала з іншого боку. Серйозний, викрутивши шию на часова, намагався не випускати його з поля зору. Тепер він просто плакав. Він голосно хлюпав носом, вдихаючи крізь роззявлений рот, в яких булькала червінь. Вижрен знову сів на впочіпки. Серйозний витріщив очі від смертельного жаху. Полковник ударив знизу, розчавивши ніс, змістивши його хрящі та ламаючи кістки, але не вбиваючи їх у мозок. Генерал знепритомнів. сав почав його приводити до тями, делікатно ляскаючи по обличчі. З брудної руїни посеред генералового обличчя стікали кольорові рідини, скапуючи в розтулені губи. Вижрен нахилив серйозному голову на груди, щоб той випадково не захлинувся. Він кивнув Костомасі. Старий підійшов із невеликою пляшечкою в руці. Підставив її генералові під те місце, де колись стирчав ніс. Генерал очуняв. Костомаха знову зник у тіні. Вижрен дав серйозному ще кілька ляпасів. Росіянин почав дивитися дещо притомніше. Він хотів щось сказати, але не зміг. Дихаючи, він хрипів так жахливо, ніби з кожним видихом намагався виплюнути легені. Ксаврас зайшов зліва. Серйозний поглянув, і в нього відпустили сфінктери. «Плосу!» – заявив він, і одразу ж захлинувся. Вижрен покивав головою, а відтак вибрав йому ліве око. Серйозний знепритомнів у друге. Вижрин показав Смітові очне яблуко, що лежало на чорно-червоній рукавичці, і кинув його услід слід за вухами генерала. Костомаха підійшов непрошений, у нього в руках уже був приготований шприц. Він відгорнув рукав генеральської куртки, встромив голку в пліччя, поволі натискав на поршень. Ксаврос тим часом стояв зі складеними за спиною руками і дивився кудись у морок. Сміт вловив його обличчя у мерехтливому світлі газових ламп, наче обличчя пустельного джина, що тремтить у стовпі гарячого повітря, джина, який не знає, чиєї б то подоби набути назавжди. Коли серйозний прийшов до тями, він уже не контролював рефлекси свого тіла. Він увесь тремтів і теліпався у тому кріслі, безсило метаючи розваленою головою. Єдина безкровна точка. Білість білка вцілілого ока зблиснула в оцій похмурій масті, мов світло далекої зірки. Тут ще є життя. Ксавраз зайшов справа. Серйозний більше нічого не казав. Він важко дихав. Темні рідини стікали йому на мондир, а звідти на ноги й на плиту, на підлогу. Вижрен однією рукою схопив захитку голову, а пальцями другої вирвав Праве око. Серйозний смикнувся, сплюнув кров'ю, але не заговорив. Савра скинув око назад через плече пожертву лихим духом цієї землі. Він мить подумав і підійшов до серйозного зліва. Тієї миті вийшов кінь другий червоний, підняв руку. Реклама. сказав він. Перерва? спитав вижрин. Вийшов кінь другий червоний, заперечливо похитав головою. «Кінець!» Ксаврас зняв рукавички. Він сягнув під светр, дістав пістолет і вистрілив серйозному скроню. Мозок м'яко плюснув на мокру підлогу. Генерал обвиснув на мотузках. Ксаврас перезарядив, поставив на запобіжник і сховав пістолет. «Можеш зупинитися», – сказав він Сміту. «Оф!» Сміт зірвав ковпак з голови. Він поточився назад подалі від жахіття в металевому кріслі. Обважніло сів біля костомахи. «Що ж ти зробив?» – прошепотів він у бік Савраса. Шепіт дуже добре пасував до цього інтер'єру. Дало море мертвих, який уже вимкнув і відклав ліхтарики, заходився відв'язувати труп. Вижрен минув його, підходячи до американця. Ієн мимоволі випростався і відсмикнув голову коли на неї впала одна стіна іксавроса. Полковник це помітив і зупинився за два кроки від нього. «Я мав би почати із прикладення електродів до яєць і кастрації, але вони урвали б передачу, перш ніж я встиг би стягнути йому спіднє, бо це було б сексуальним розбещенням неповнолітніх глядачів, і в станції відібрали б ліцензію». Він почухав підборіддя. «Ну, ну, не хвилюйся, не хвилюйся». Це будуть показувати раз у раз. Рейтинг маєте мур-бетон 80%, якщо не більше. «Що ж ти зробив?» «Ти не наче трохи зблід?» «Ану, Кустомахо, відкрийну сумку. Дай йому потягнути щось міцнішого, бо ще бідолаха нам тут зомліє і доведеться тягнути хлопця нагору по сходах». «Не торкайся мене!» «Я й не торкаюся?» Сміт скорботно крутив головою. «Нащо тобі таке здалося? Ну навіщо?» Чого ти хотів досягти? А це моя справа. Жодна мета не виправдовує засобів. Але є багато таких засобів, які здатні осквернити навіть найкращу мету. ох хо, -ох, ох чоловіче, та ж це якась холерна поезія. Ну, слухаю, слухаю, кажи далі. Сміт подивився на вижрена. Полковник посміхався. Іін відвів погляд. Подай, Костомахо, оту флягу. Костомаха подав. Сміт відкрутив, зробив довгий ковток. Щось глухо гупнуло. Він нахилився у бік, бо Ксаврос йому заступав вигляд. Це тіло генерала серйозного впало на повстяну плиту. Ін віддав пляшку. Він підняв ковпак, підвівся. Сміт був такого самого зросту, що й вижрен. Вони дивилися один одному просто в очі. «Це війна», – сказав Ксаврос. Смітові? якому спирт попав у порожнісінький шлунок, злегка загуділо в голові. Він простягнув руку і тицьнув вижрена випростаним пальцем у груди. Це тільки ти.